Doina fericiților. Doamne, fericiți sunt cei ce-ți dau, cu o inimă curată și în iubire îmbrăcată tot ce au, iar duioasa ți mângâiere în cer o iau. Doamne, fericiți sunt cei ce rabdă ca păstori, o bătaie necurmată, fiindcă dorul tău îi poartă cerșetori din poartă în poartă. Doamne, fericiți sunt cei ce știu că le-ai dat învățătură, să rostească cu alor gură un cuvânt ce împărtășește, ca o cuminecătură. Doamne, fericiți sunt cei ce în taină duc duioasa ta făptură și întorpe pe toți sectanții care suflete îți fură. Doamne, fericiți sunt cei ce în lume au lucrat fără măsură, fiindcă Tu le-ai dat în ceruri o iubire părintească, cu căldură. Doamne, fericiți sunt rugătorii, fiindcă ei îi scot pe dușmani cu iubire din păcatul lor cel greu care s-a născut din ură. Doamne, fericiți sunt postitorii, Fiindcă scapă cu alor suflet din necazul lor al lumii și de aia iadului strânsură. Doamne, sunt fericiți, sunt cei ce dau, a iubirii lor măsură, fiindcă în straiul de lumină, tu îmbraci a lor făptură. Doamne, fericiți sunt cei ce trec prin. A porții crucii taină, fiindcă harul lor îi îmbraci, cum pe trup se pune o haină. Doamne, fericiți sunt cei ce ard, de-a luminii tale taină, fiindcă ne ei cuvântul Tău, rod de pâine sfânt a dat cum din ceruri ei ai hrănit cu mană. Lacrima pentru fiorul dorului. Doamne, cel care inimile și mințile noastre cu fiorul dorului le-ai curățat, fă ca sufletele noastre să fie ca lacrimile de dor ale crinului când în mâna ta l-ai luat.